A részvénytársaság vendége a mai napon Rácz Viktor, valamint Szigeti Balázs, aki a humanista mozgalomnak az egyik aktivistája, és hogy mennyire aktív, az, az is mutatja, hogy a földgolyót az gyakran bejárja bizonyos uh, humanista szervezkedés okán. Arra gondoltunk, hogy a hétnek a záró frázisai azok legyenek némely uh, spirituális intenciók, melyeket számunk a kedves hallgatóknak, akik hozzánk szólhatnak a 0630-30-30 es SMS számon, valamint a 2230 88 egyes es telefonszámon. Ha jól tudom, akkor a humanista mozgalom az egy csak egy társadalmi szervezet. Tehát ez a spirituális kötődés, ez egy kicsit olyan, mintha valamiféle vallásá válni akarna, de szigorúan Isten nélkül. Legalábbis nekem eddig ezek voltak a benyomási, a humanista mozgalommal kapcsolatban. Ki tudod ezt egészíteni esetleg, cáfolni Balázs? Hát egyik se, inkább... Tehát igaz is, meg nem is. Tehát a humanista mozgalom mindig is egy legalább annyira spirituális szervezet volt, mint amennyire társadalmi, bár ez a spirituális, ez persze csúnya szó, vagy elcsépelt, nem tudom, de az tény, hogy, hogy kezdettektől fogva olyan eh, embereket hívtunk, akik a mély társadalmi, gyökeres társadalmi változások mellett, amit mi szükségesnek tartunk a politikában, a gazdaságban, a kultúrában, az egészségügyben, stb. keresnek egy nagyon mély személyes átalakulást is, Keresik ezt mondjuk azért, mert úgy gondolják, hogy nem lehetséges békét csinálni a világban, meg nem lehetséges legyőzni az erőszakot a világban, hogyha ezt belül mindezt nem érjük el. Az egyes ember, az aktivista. Hogyha egy aktivista miközben aktívkodik egy békés világért, és közben benne nem csökken az erőszak, akkor valami furcsa dolog történik, gondolom ez így már szóban is elégedszem felfogható. Uh -huh. Úgyhogy az az üzenet, ami 1969-ben egyébként az Andokban, 2000 akár méteren elindult, és ez a Sziló nevű gondolkodó fogalmazta meg először, ez mindig is szó, legalább annyira szólt az ember szívéhez, mint a szelleméhez, vagy a, az aktivista mi voltához. A címe egyébként a beszédnek az volt, hogy a szenvedés gyógyítása és nagyjából azt magyarázta el, ami talán a legfrappánsabb válasz lehet erre, vagy a legfrappáns legérthetőbbé teszi leginkább számodra, vagy mindenki számára, hogy miről van szó. Ő azt mondta akkor, bemutatott egy nagyon egyszerű tézist. Azt mondta, hogy az ember két dologtól szenved. Az egyik a testét bántó ö, fájdalom, ami lehet a, a betegségektől, vagy lehet attól, hogy a társam igazságtalan is éhezik. Csak két nagyon egyszerű mm -hmm. példát, mint. Oké, okay, ez a fajta fájdalom csökkenni fog, ahogy a tudomány fejlődik, és ahogy egyre inkább legyőzhetjük a, a betegségeket, vagy ahogy az igazságosabb lehetőség a ezt? világon. És látjuk ezt a folyamatot? Még, még ennél a kérdésnél nem vagyunk. Mm. Persze nem látjuk, de nem is ezek. Bár az egyik fele nyilván a tudomány az fejlődik. Én azt gondolom, hogy... De ez nem biztos, hogy oda vezet, hogy az emberek nevés kevesebb fájdalommal vagy kevesebb égséggel élnek együtt. Világos. A téz is így szólt, Igen. hogy amennyiben legyőzzük a fájdalomot az egészségügy, a tudomány és az igazságoság akkor egy nagyot léptünk előre, Igen. de van egy másik szenvedés, a szellemszenvedés, és ez úgy tűnik hány a, a, a társadalom igazság és a és a tudomány fejlődésének ez a szellemszenvedése, és sajnos nem hátrál meg ezen dolgok előtt, de valahogy az által elindított, akkor elindított humanista mozgalom, és azóta az üzenet közössége is erre a szellemi szenvedése is pont annyira választ szeretne adni, mint a társadalomra, sőt igazándiból nem is választja ketté. Tehát számunkra nem lehetséges megoldani bármit kívül idézőjelbe, hogyha belül nem, mert, mert hogy. Az, aki egy picit is tanulmányozza, szerintem ezeknek a problémáknak a gyökerét, az rájön, hogy ez bennünk van. És Lenni. mi okozza a szellem szenvedését vajon? Azt gondolom, hogy az ellenmondás, meg a, a belső előszak. Ellenmondásak között, amit gondolunk és érzünk, vagy amit gondolunk és cselekszünk, vagy amit érzünk és cselekszünk, Mindenesetre e között a három, hogyha az emberi életet erre a három nézőpontra vagy... Alkotó bontjuk le, hogy gondolatérzés és cselekvés. Azt gondoljuk, hogy a, a növekvő elégedettségérzésnek az egyik alapja az az, hogyha ez a három dolog egyre inkább egy irányba megy. Uh -huh. Hogyha azt csinálhatom, vagy csinálom? Uh -huh amit gondolok és érzek. Ez az egyik fel. Lehet, persze, hogy még lehetnék egy viszonylag szélsőséges fazon is. Aki Lehet, hogy akár egy tömeggyilkos is, vagy belegondolok tömegy... Adolf Hitlerbe, valószínűleg ő azt tette, amit gondolt, és valószínűleg azt is érezte. Igen. Tehát ettől... ez a három, ez így egybeesett. Igen, és ettől volt írtózatos ereje. E, amitől ez humanista e. lesz, az az, hogy ez az egység megnyilvánul a, a társadalmi kapcsolataidban, amennyiben megpróbálsz úgy bánni másokkal, hogy szeretnéd, hogy velük bánjanak, Adolf Hitler nyilvánvalóan Uh -huh. Aligha alig, ha élvezte volna a hogyha egy kászkamrába zárják valószínűleg Igen. tehát ez a két nagyon egyszerű javaslat ez szerintem elmagyarázza hogy miért van az, hogy humanisták azt gondolják hogy pont annyira kell egy újfajta gyökeresen új forradalmilag új gazdasági rendszeren gondolkodni, mint egy forradalmilag új belső viszonyon például saját magammal ha nem én vagyok a legnagyobb haverom akkor hogy ilyen nagyon egyszerűre lebontsam mm. ha nem vagyok iszonyatosan jóba magammal a testemmel, a múltammal, ahogy vagyok. És a humanista mozgalom mennyiben teszi a hangsúlyt az egyikre, illetve a másikra? Sem, mondom semennyire, Na, ez, ez nagyon nehéz. Balanszíroz a kettő között? Tehát, hogy ugyanúgy helyezi a hangsúlyt ez a belső kiegyensúlyozottságra, mint a társadalmi igazságosságra? Erről is csak azért tudunk beszélni, mert azt hiszem, <gül> hogy. Ha egy picit beljebb mennénk ebbe a különleges belső térbe, ahol vagyunk, és megfigyelnénk, amit ott találunk, akkor nem, akkor már nem lenne ez a kérdés, mert nincs olyan, hogy külső meg belső, de ha erre mindenképp választ akarunk kapni, akkor ez együtt megy. Tehát mi, mi próbálunk közösségeket létrehozni, kis önszerveződő kis közösségeket. Amennyiben én képes vagyok ilyen ö, a vezetésre, nyomást gyakorolni kívánó közösségeket létrehozni. Egy társadalomból ki elrugaszkodó, ki, ki, nem, kiszakadó? Kifejezetten, nem, vagy... kifejezetten abba belemenő és azt uh -huh, átalakító uh -huh, uh -huh. közösségeket, amennyire én akarok, amennyire képessé válok, annyira fejlődik az életem, vagy megfordíthatom. És uh -huh. -hát, tudsz egyébként ami konkrét? Azért kérdezem, mert a, a, a, a spirituális részére gondolom, még fogunk beszélgetni sokat, de hogy... Vagy itt társadalmi szinten mégis ti egy mozgalom vagytok, hogy konkrét példát, hogy például milyen ilyen konkrét csoport vagy szerveződés jött létre, ami ami, ami, ami mondjuk előre értékrendet a értékrendeteket. Hát szerint... Manapság a Magyarországon leginkább a BKR-ről is ismerik a mozgalmat, ami nyilván nem is az eleje, meg nem is a vége valaminek, hanem a leglátványosabb, vagy megfoghatóbb megnyilvánulása. Ez egyébként egy nemzetközi kampányunk a nukleáris, teljes nukleáris leszzerelésért amihez világszerte csatlakoznak a Noam Csomskin kívül éppen, aki legutóbb a Gorbacsovon át, rengeteg humanista szervezet, akik egyébként más témában szerveződnek, vagy ami Magyarországon egy nagyon erős kis ilyen csoportunk az a, a amit szintén a humanista mozgón mindított el, az az utcemberek kezdeményezés, ami a hajléktalanság uh -huh. problémájával, de nyilván nem humanitárius szempontból, uh -huh. tehát nem segélyszervezet, hanem nem a, a hatáshoz való jog kihívása. Tehát gyökeres átalakítás. Mm -hmm. nem, nem, nem az minden nap egyre több hajléktalannak akarunk ö, mm -hmm. ugyanannyian egyre kevesebb vajas kenyeret adni, hanem azt akarjuk elérni, hogy ne legyen minden nap <kül> egyre több, ami egy gyökeres struktúrális átalakítást kíván hát meg. Hát azt gondolom, hogy ez egy, ez egy ö... konkrét és nagyon-nagyon elvárható feltételezés lenne a civilizációtól, hogy a a személyes szabadságjogok közébe kerüljön a alakhatáshoz való jog, ami úgy gondolom, hogy olyan mértékű szükség lehet, amely az embernek meghatározza az alapvető életfeltételeinek a, a, a gyakorlását. Tehát hogy így, így azt gondolom, hogy így, így nem is lehet élni úgy, hogy az ember nincsen otthon. Hát, hogy sehol és soha nincsen otthon. Világos, és mint sok annyi más ilyennel, ilyen egészen alapvető dologgal, Ez is az a helyzet, hogy igazándiból megfő szándék, amely egy értékrendszerből lenne eredeztethető. Nevezetesen a számunk, mi egy olyan világra törekszünk, ahol az ember a legfontosabb érték. Nem bizonyos fajta ember, meg nem néhány ember, például négy, hanem minden ember fajra, nem korra való tekintet nélkül. Most, hogyha egy ilyen társadalomban élnénk, akkor elképzelhetetlen lenne, hogy egy gripen, vadászgépeket veszünk, amíg akár egy ember az utcán van. Elképzelhetetlen. Nem egy szlogen. Kézzede, szóval ne, tehát nem fog, Tehát, mint ahogy egy családanyának egyértelmű, hogy előbb fognak a guppik meghalni, érted, mint a gyerekének ne adjunk kaját, ugyanúgy le, szóval nem létezik, hogy olyan beruházások történnének, amik ma lehetségesek, amíg az emberek egészségügye, oktatása, lakhatása nincs biztosítva. Beszélünk arról, hogy. Uh -huh. Beszéljünk arról, hogy miért fáj az embereknek az élet. Beszéltél erről a lelki gyötrelemről az emberek megélnek. Nem lehetséges, hogy ez a lelki gyötrelem, ez bizonyos cégeknek, üzleti csoportoknak nagyon-nagyon jól jön. Tehát nagyon komoly, nagyon komoly pénzügyi befektetés eredménye egyrészt ez a lelki másrészt pedig nagyon-nagyon komoly pénzügyi érdekek fűz fűződnek ez a lelki gyötrelemhez, ugyanis amíg az emberek nem kiegyensúlyozottak, van bennük egy nagy fokú hiányérzet, addig ezt a hiányérzetet ideig óráig mindig ki fogják tudni, a, ki fogják tudni elégíteni némely termékek megvásárlásával. Tehát a fogyasztás, mint fétis, mint, mint napjaink talán legalapvetőbb Ön jutalmazó mechanizmusa, az nagyon-nagyon jól fog tudni működni az ő életükben, mindaddig, amíg ez a hiányérzet, ez a belső lelki fájdalom, vagy inkább űr, amit éreznek, az megmarad. De abszolút ezt gondolom. Én azt gondolom, hogy, hogy ha van az élet értelme, már pedig én, valami nekem az sugja, hogy van, akkor az fajta belső növekedés. Valami olyan folyamat, amiben független attól, hogy mekkora autóm és milyen nagy autóm és milyen kicsi mobiltelefonom van, valami növekszik bennem napról napra. Nem feltétlenül az események megköszönhetően. Ez nem tudom mennyire érthető. Tehát nem azért vagyok jól, mert valami jó történt, nem azért vagyok rosszul, mert valami épp nem jól megy, hanem azért vagyok jól, mert valami belül úgy van összeállítva. Hogy bár lassan, de folyamatosan és csendben növekszik bennem egy, egy örökké. Növekszik és mivé válik ez a valami? beszélünk erről még, még nagyobban válik. Lehet, de lehet mindig... hogy éppen csökken. Sokan ugye elrogaszjanak, hogy így a, a cél az a mondjuk az egónak a, ennek, a, ennek a nagyon csúnya a misztikus dolognak a leépítése lenne, Önöm, így ezzel ezzel egyet egyet értek, értek. én fontos az, az, az egó Ez együtt, együtt megy. Az ego Az az én fontosságának a Jó, leépítése. Én most egyébként csak, csak egy kötözködés volt egy egyszer elhangzott ebben a műsorban, amikor ez hogy a, hogy a növekedés az nem a fejlődés jelenti, nem egyenértékű a két dolog. Tehát te A örömérzés növekedéséről. Szóval. Én az örömérzés növekedéséről hát. beszélek, és, és teljesen egyetértek azzal és hogy szerintem ez az én fontosságának csökkenésével majdnem egyenesen arányos. De olyan biztos, hogy abban, hogyha az ember építi le az egóját, akkor az akkora örömérzéssel jár. Szerintem az is le egy ötrelmes. Robi, egy dolog fontos, én semmiben nem vagyok biztos, amiről beszélek, és nem is akarok igazságokat kinyilatkoztatni. azon leszek ebben a valamennyi időben, ami előttünk van, hogy a kevés, itt a én 17-18 éve, lépegetek, botladozók, esek iszonyatosan óra rendszeresen ezen az úton, amiért iszonyatosan hálás vagyok. Magamnak is azoknak, akik eljutották nekem, mert iszonyatosan más az életem. Ez nem jelenti azt, hogy ez az út, az sem, hogy ez az egyetlen. Azért jöttem el ide, mert azt határozottan gondolom, hogy ez egy út, és érdemes lehet meghallgatni, nem? De nem hmm. legkevésbé az én személyem miatt. Hmm. És azt gondolom, hogy igen, azok a tapasztalatok, amiket az ember azon a törekvése során szerez, hogy megbékélje magával, hogy egyre inkább mások fontosságát kezdje el a cselekedetei során, nagyon lassan, mert állati nehéz. Én egy, aki is, hát ugye egy önző állat vagyok, bocsánat, és ugyanolyan erőszakos, mint bárki más. A különbség nem is, ez talán az, hogy ez nekem valóban probléma, szeretném megváltoztatni, és valószínűleg egy picit változtam, és ez jó. Ez nagyon-nagyon jó érzés. Azt gondolom, hogy ez jó, és ezen az úton az ember szerez nagyon kevés, különleges tapasztalatokat, olyan tapasztalatokat, amik nagyon megváltoztatják élethez, halálhoz eh, kapcsolódó... Na, azt vettem észre, hogy ez a, és a, a gyötrelem, amit a Robi kérdezett, hogy ez, ez mi, miben, miből áll össze, ez, ez nehezen elválasztható így a világ folyásától, mert, mert hát így mert hát szerves részei vagyunk ennek az egésznek, és én, én sokszor azt érzem egyébként, hogy hogy nem egyértelműen, tudom én, a cégek, vagy, vagy tehát lehet démonizálni egy csomó mindent, és egyébként mostában elég egyértelmű is, egyébként, hogy honnan jönnek ezek a bizonyos erők, amik az embereket egyáltalán a a normális, vagy az emberi humánus normáktól. De, de, de mégis nekem van egy olyan érzésem, hogy, hogy a világ folyásában, tehát így, hogy mondjam, az, az, az élet, az, a földnek az élete is ilyen ciklikusan történik, mint általában a természeti világban általában az élet ciklikusan zajlik, vannak ilyen visszahúzódó és kitárókozó periódusok. És, és én úgy gondolom, hogy és nem csak én gondolom, így, hát nagyon sok ö, hagyomány így, így tartja, hogy, hogy jelenleg egy olyan korban élünk, amikor, amikor egy ilyen élettagadó világ van tulajdonképpen, ezt szívják, ugye olyan sötét káliugán, mert mondjam, mit tudom én minek, és ö, és hát valahol ez a, ez a, a, a, a, a mennyi, az emberi tömegnek a mennyisége az egyszerűen olyan, olyan mértékűvé nőt és valószínűleg még nő is a jövőben, ami, ami egyszerűen óhatatlanul magával vonja a minőségnek a csökkenését. Ez a kettő fordított arányban áll egymással, vagy legalábbis van mi kell képzelni, hogy van egy ilyen állandó minősége, úgymond a, ennek az emberi masszának, az embernek, mint olyan nagy elvel. És akkor ez, ez mondjuk, amikor volt 100 millió ember a Földön, akkor egy egész más minőségű élet volt, mint amikor van 6 milliárd, vagy lesz mondjuk 20 milliárd a Föld. És hogy ez úhatatlanul magával hoz egy olyan minőségi csökkenést, hogy az, az, az egyének szintjén, erről jött egyébként a, a, az ortiga, ö, ugye a Tömegek lázadása című könyvében, amikor ne 30-40 táján, hogy, ö, hogy itt az a fő gond ő szerinte, és szerintem egyébként ez egy nagyon jó meglátás, és nagyon jókor írta ezt meg, tehát egy a 20. század ö, egyik legnagyobb, hogy legintenzívebb ö, periódusában, hogy itt az a fő probléma, hogy a tömegek, tehát a tömeg ember az egyre több jogot és jogot és jogot és jogot követel magának, ugye minden, mindenhez jogot érez magának, mindenből jogot formál magának, de a tömegben megbúvó individum, ugye az egyének, azok viszont megtagadják azt a felelősséget, ami, ami, ami ezekért a jogokért cserében, ugye, őket megilletné. Aztán erre az országának többek között erre a könyvére alapozta id saját ideológiáját a fasizmus és a nácizmus Európában, A hát fasizmus, el. sok mindenre alapozott nietzsche és is alapoztak sok mindent, pedig ó, összet. Hát, ö, az ügyön ö... magában még nem támasztja, szerintem azt talál, hogy a... Én, én, nem, én nem vagyok benne biztos, hogy az, hogy sokan vagyunk, az bárkinek az értékéből, vagy az egyes egyén értékéből. Elvene, de hát ez nem De, de talán. Azt mondom, hogy nem is ez a... Attól függ, hogy mi az irány. Ha azt keressük, ha arról beszélgetünk most, hogy mit tehet az egyén, és mit tehetnek a közösségek, hogy belül egységesebb legyen az életük, és szabadabbnak érezzék belül magukat, akkor ez ugyan egy nagyon érdekes kérdés, de ebből a konkrét számomra nagyon szűk dolog szempontjából talán nem annyira lényeges, mert azt gondolom, hogy azok, akik ezt a műsort hallgatják, nekik annyit érdemes átgondolni, hogy... Hogy van lehetőség arra, hogy változtassak az életemen, és ettől az én életem, és a környezetem élete jobb lesz. Ez nem mm. kell pénz, nem kell a hatalomba kerüljek. Uh, Ez hanem, az érdekes. Hanem, hanem, hanem egyszerű hétköznapi. Igen, lehetőség az megvan, de nem tudom, egyszer hallgattam a.. Nem Popper azt hiszem, vagy vagy kimesélt erről, hogy, hogy nagy különbség van a között, is, hogy mi az, ami lehetőség az életedben, és mi az, ami valójában meg egy, egy, egy realitássá tud válni. Tehát nagyon sok ember, tehát igen, a szabadság lehetősége az ott van mindenkinek a választás lehetősége, de, de realitássá beszélünk. nem sok nem, embernél nem, nem, válik nem. ez. Tehát Persze, nem, nem álló. Én, én erről beszéltem a én csak arról akartam kilukadni, ugye amiről szoktunk beszélni, hogy most, tehát hogy a, re, a, a reklámok, vagy a médiának a média, ugye ez főleg ugye a reklámokkal operál, most egy ilyen szabad világ szakadt a nyakunkba, nincsen konkrét megfogható Az viszont van egy ilyen, egy ilyen pszichológia, egy ilyen tökéletesen kidolgozott marketingpszichológia, így az egész emberiségre vetítve, és így az emberiséget így meg lehet fogni tulajdonképpen a megfelelő eszközökkel, megfelelő pszichológiai eszközökkel, ez és nagy, e ez ez ehhez viszont szerint ehhez szerint ehhez szükség ez van itt, arra a minőségét, ez a nemességre, neoliber... aki. Bont, de nem de hogy az nem nem az, szükség van a minőségét, vesztette a minőséget. Nem, nem ez vonja meg a minőséget az emberi De Várj, ez oda visz. Nem ez eredményez, meg kell állni. meg Itt elhangzott egy elképzelés, amely valóban az ő, a jelenlegi hatalmon levők elképzelésével teljesen megegyezik, hogyha az embereknek bizonyos dolgokat bizonyos módon mondunk, akkor az emberek bizonyos folyéleképpen fognak erre cselek, válaszolni. Ez az elképzelés, ezt hallott a gondol mindenki. Erre épül valóban a reklám, a képek monopolizálása, az egész értékrendszer felépítése, és úgy tűnhetne számunkra, hogy most már jó pár éve valóban az van, amit ez a recept le is ír. Csak hogy ez nem az első ilyen pillanat az emberi töltelem során, mikor az emberi tudatkon ott kontrollálni akarják. Ennél sokkal brutálisabb és véresebb módszerekkel, ahol a hullákat meg a lágott fejeket rakták gulába, és próbálták ezzel elnyomni egész tömegeket. És ez egy bizonyos de a... ideig igen, igen, igen. sikerült is. Igen, igen, de és egy idő után pedig úgy tűnik, hogy a receptel és az előrejelzése ellentétben valamilyen oknál fogva az emberi tudat beint egy jó nagyot. Hát így van. És nem És elkezdi nem azt csinálni, amit neki csinálnia kéne a recep szerint. De nem azért, mert hogy azoknak a rendszereknek, akármelyik ilyen rendszerről beszélünk, mindig voltak alternatíváik. Tehát mindig voltak alternatív rendszerek, amelyek nem így, nem ilyen módon képzelték el az egyén. Mindig van társadalomban alternatív. Ma mi az alternatíva? nagyon iszlámon kívül van-e társadalomszervezési alternatívája a jelenlegi Társadalomnak, ennek a ah, neoliber ja, annak neoliberális kapitalizmusnak. Nincs, nincsen, nincs de. Nincs. Na most az iszlám az pedig olyan mértékű defenzív de álláspont. Nem úgy értem, hogy nincs, hogy nincsen, hanem hogy a neoliberalizmusnak de én nincsen. Én ezzel tökéletesen egyetértek. Jó, de van, rengeteg van. Persze, erre azt kell megérteni, és, és, és ez nagyon fontos, mert nagyon sok jó szándékú ember van a reformizmusnak a csapdájában, amiben a rendszeren belüli kis változtatásokkal akarja ezt jóvá tenni. Mi azt gondoljuk, hogy ezen a rendszeren belül Tényleg nincs, és ez egy fontos lépés. Ez nagyon a fontos, a amiről most beszélünk, az az, hogy vajon lehetséges-e ezen a rendszeren belül egy olyan világot létrehozni, ami minden embernek egyre inkább, nem állapotokról beszélünk, de egyre inkább elfogadható körülményeket szól. Nem, ez nem lehetséges. Volt valaha olyan rendszer a bolygón? amelyben ez elképzelhető volt, szerinted? Azt gondolom, hogy az emberi lény fejlődik, vagy az emberi lény is egy fejlődés eredménye. De akkor amelynek... ezáltal azt állítod, hogy, hogy mindegyik rendszer jobb, mint az azt megelőző. Nem, azt állítom, hogy az emberi lét, a mai emberi lény az egy fejlődés eredménye, amiben létrejönnek egyre nagyobb szellem és fizikai szabadsággal rendelkező lények. Ebben egy lépés, és nem a végállomás az ember, és valószínűleg nincs semmi okunk, hogy azt gondoljuk, hogy ennek a fejlődésnek Igen, vége a van. És annak sincs semmi is... okunk, hogy azt gondoljuk, hogy ezt az orosz, az amerikai vagy a svéd nép tehetné meg ezt a következő ugrást. Valószínűleg ezt az emberi faj fogja megtenni ezt az ugrást, és ez valószínűleg bizonyos féle uh, viselkedésformák, a tolerancia, valamiféle egység növekedésével uh, léphető majd meg. Ebből a szempontból az, ami most történik, hogy nem egy birodalom, egy jól leírható geográfiai birodalom dől össze, hanem egy értékrendszer birodalom, ami valóban beborította a bolygót, ez nagyon istenes, ez állati jó, ez szuper, mert ez életünkben először a föld és az emberiség történetében először teszi lehetővé, hogy együtt tegyünk egy nagy lépést. Pont annyira nem látszik most a kiút, mint ahogy mondjuk a, egy másik birodalom ledőlések pillanatában sem látszott, független attól, hogy valóban utána a föld egy másik pontján létrejött egy de szerintem ezek bonyolult dolgok. Tényleg menjünk vissza oda, ami vagy hát, ha filozofálni akarunk, azt is lehet, csak hát szerintem a az a tök jó a dolog, szintem. hogy tudok, mit én. Vagy én, én arról beszek szívesen, hogy az ember, hogyha akar olyan tapasztalatokat szerezni, amik nem hitek, hiedelmek, okos és szép gondolatok, hanem tapasztalatok, tehát ilyen konkrét tapasztalatok, akkor erre van lehetőség És ezek a tapasztalatok állati sok örömet adnak. Nagyon sok bizonyosságot azzal kapcsolatban, hogy lehet máshogy együtt lenni, lehet magammal együtt lenni. És nagyon sok hitet adnak azzal kapcsolatban is, hogy át lehet -e alakítani a kapitalizmus. Nem azt mondom, hogy meggyőznek. De lehet, hogy nem lehet. Mit tudom én? De azt tudom, hogy vannak emberek, és ez, erről meséltem is neked, hogy, hogy jártunk nemrég Argentinában. Punta de Vácászban, ahol mit, 3000 méter magasan az andokban, ahol 40 éve ez az üzenet elindult, már akkor ugyanezek a kérdések voltak. Nagyon sok ember kétkedett, hogy ez lehetséges. Az elmúlt 40 évben mindenki kétkedett, és mi mindenkek a kétségeit osztjuk azzal kapcsolatban, hogy ez a mozgalom életképes e vagy lehet-e. Valószínűleg nem az. Ettől még növekedett, és most 110 országban van. Úgy hiszük, hogy, hogy van értelem abban, amit csinálunk, és tovább növekszünk. Az apokalipszi utazási ajánlata. Favágó túra az Amazonashoz. Rúgjon egyet ön is a hadoklóföld anyába. Semmivel sem összehasonlítható élmény. Egy bolygó halátusája csak itt és csak most. Ha nem jelentkezik, örökre lemarad. Azt gondolom, hogy abban egyetértünk, hogy egy eléggé széleskörű körű társadalmi válság az, amit jelenlegi megélünk a környezetünkben. Tehát azt, azt, azt gondolom, hogy abban nincsen vita, hogy ö, valamiféle nagyon súlyos mérepülés vagy létromlás, ahogyan Hambas aki kifejezi ezt, az amiben jelenleg vagyunk. Az a kérdés, hogy, ö, hogy ö, minek ö, lehet ez köszönhető, és hogy a jelenlegi modellek, amelyeket kínál a társadalom ennek a megoldására, azok vajon hova vezetnek. Tehát mit, ö, mi a válasza a fogyasztói társadalomnak és az ipari társadalmaknak, mondjuk a globális felmelegedésre. A, az ipari társadalmak válasza a globális felmelegedésre a légkondicionáló. Tehát a klimatechnológia. Klímate, a klimatechnológia, amely még több ö, energia felhasználásával jár, és még több mérges gáz szabadít a légkörre. Mi a válasza a a jelenlegi civilizációnak az ember létromlására, az ember személyes belső üresség érzetére, a fogyasztás, tehát az, hogy vásárolj még. És ez az a fogyasztás, amely pedig az embert még jobban kiüresíti, és még távolabb rántja önmagától vagy önmaga fókuszától, vagy önmaga belső lényegétől, vagy ezt most nagyon, nagyon nehéz kifejezni. Nagyon De az egészen biztos, hogy az, hogyha te magadat nem önmagaddal azonosítod, hanem valamely termékkel, amelyet megvásárolsz, már pedig mindig azzal vagy azonos, aminek örülsz, amit szeretsz, amit magadévá teszel. Tehát az, hogy megvásárolom, az nem pusztán annyit jelent, hogy nálam van az azt jelenti, hogy az enyém, és hát egy minőségi különbség van az, a, nálamban is az enyém között. Az enyém, az kicsit én vagyok. Kicsit az egóm részévé tettem, kicsit ráömlesztettem a saját lényemet. És az azt jelenti, hogy ennyivel gazdagabb <gül> vagyok, ennyivel több vagyok, ennyivel kiterjedtebb vagyok. És, és gyakorlatilag ezáltal ö, gyakorlatilag egy belső száműzetésbe üzöm saját magamat. Tehát... Ö, nagyon, nagyon nem mindegy, hogy mivel vagyunk azonosak. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb kérdés, a leglényegesebb kérdés, és szerintem a társadalom kritika, az ezen a ponton találkozik a, a spiritualizmussal, vagy a miszticizmussal. Hogy mivel vagyok azonos? Tehát mi vagyok én? Amikor az ember ö, azonosnak érzi magát, mondjuk, ö, mondjuk valami halhatatlannal, akár a létezéssel akár Istennel, ha van Istene. Tehát bármi halhatatlannal, amiben ő hisz, akár az emberiséggel, mondjuk, amiről azt képzeli, hogy ez egy halhatatlan szellem. Abban az ember halhatatlan. És ilyen módon válik halhatatlanna az ember. Az ember itt nyugaton csupa, ö, csupa elmúlással, csupa halandósággal, csupa, csupa töredezettséggel, csupa széthullással azonosítja magát. És ez... Ö, és ez nagyon nagyon komoly érdekel. fogok ha ezt nem majd ad de miért nincsen így? De. Ugye, hogy így van. Tehát én, és, és, és ez, és ez az, az, az azonosulás, ez egyrészt nagyon komoly nagyon komoly felhalmozást indukál bizonyos tőkéscsoportoknak. csoportoknak, ugyanis, ugyanis a, a halálfélelem, ami bennünk van, hogy mindnyálunkban van, és szerintem nem volt talán soha olyan, olyan halálfélő vagy önféltő társadalom mint amilyen napjainkban van, így a történelem során. Pontosan azért, mert annyira elszakadtunk a, a spiritualizmustól, vagy a numinózumtól, vagy, vagy, a, a vagy istentől, vagy most ezt így hívjuk, ahogy akarjuk egyébként. Azért kell ilyenkor nyolc különböző kifejezést használni, mert az emberek többsége az fél valamelyiktől. Tehát az Isten, ettől a szótól például, hogy istenettől nagyon sokan félnek, ezt megfigyeltem egyébként, hogy pontosan azért, mert az emberek Istennel hajlamosak az egyházat azonosítani, mert valamilyen, tehát... tehát Amitől az... te viszont mi félünk. Igen. De, de, de, de, ez már, de ez is már csak egyébként egy démon. Tehát a cégtől, mint, a cégtől mint, mint, mint szervezeti formától senki sem fél. Hát a cég jó barát, hát a cég, hát ez. Egyház, na az az az undorító, azon rajta van a 36 os nem ad el semmit, csak de Az a igazság, hogy mondjuk... Várjál, már várjál az elején mondtam. Egy-két évvel ezelőtt még az egyháztól jogosabb volt félni, mint a cégtől. Ma már ez nincsen így, úgy gondolom. Szóval térjünk is vissza, de hova? Én szerintem ez nagyon jó nyom volt. Ez, én csak visszautalgatok erre a beszédre, amivel a mi kis mozgalmunk isen indult 40 éve, ő ott akkor beszélt, az, arról beszélt ez a Sziló nevű ember, hogy a, hogy a vágy, és ebben nagyon egyetértek azzal, amit mondasz, hogy manapság, azt hiszem, hogy a, a, a boldogság ideál, az minél több dolog birtoklásával egyenlő, tehát a birtoklással magával, és ennek a és hát ez nyilvánvalóan egy félreértés, tehát ez mondjuk viszonylag jól megmagyarázza. De miért akarunk birtokolni a... azért? Mert, a... Azért, mert annak idején kiszakadtunk abból a. Paradicsomi létből. Tehát az ember, amikor ráébredt a saját halálának a tudatára, amit mondtál az előbb a halálfélelem, abban a pillanatban, tehát az az állat, amelyik nem, nem, nincs tudatában a halálának, az így éli az életet. Mi pedig így berendezkedünk a halál árnyéka alá, tulajdonképpen azáltal, hogy mi tudjuk, hogy meg És halni. És a ragaszkodás, meg a birtoklásnak az érzése és az ehhez kapcsolódó ugye, konkrét javak, azok segítenek ezt dolgot átvészelni. Ez, ez a válasz amit előbb mondtál, hogy az emberek, és ezért számunkra a halál témája az egyik legérdekesebb és legfontosabb téma. Ha az emberek a halált, ami nagyon komolyan összefügg az élet értelmével, vagy ha megengedik ezt most nekem, akkor az élet valódi értelmének keresésével. És ha egy idő után viszonylag túl sok ember kezd a halálon és az élet értelmén gondolkodni, akkor a következő dolgok történnek. A fekete Mercedes-ek vásárlási statisztikája iszonyatosan leromlik. Ugyanígy a még több kollagénnel feldúsított, nem tudom milyen arckrém vásárlást, nem tudom mi az a kollagén egyetem van-e olyan, vagy az van-e ne van de biztos, hogy romlannál És egy csomó ilyen dolog, ami nem igazi szükségletünk, és semmi köze nincs, se a halhatatlansághoz, se az igazi mély értelme, mindezen dolgok vásárlása, valószínűleg, és ezért ez az egész berendezkedés, ami valóban, ahogy mondtad, fogyasztásra épül, ez egy kicsit szarba kerülne. Ilyen értelemben nagyon összefügg az, hogy mi az, amiben hiszek, és mi történik velem, és mi az, ami fenntartja ezt a társadalmat, és mi az, ami miatt bizonyos embereknek érdeke fenntartani ezt a képet, hogy a boldogság egyenlő dolgok, tárgyak, szeretetek birtoklása. hello halló! hello sziasztok, Zsolt vagyok. Halló, hát Zsolt! A szekete és a cicik, azok valóban nem sokat érnek abban a pillanatban. Van egy olyan mondás, hogy az utolsó zsebében nincs semmi. De hát ezt hajnosak elfejteni az emberek. Két dolog jutott eszembe, az egyik az, hogy mennyire tabuként kezeljük a halált és, és hogy hogy viszonyulunk a halához. Tehát ha bementek egy szülészetre, akkor boldog nagymamák, nagypapák és fényképező rokonok állnak. Ha valaki haldoklik, akkor mindenki tapintatosan elvonul. És én úgy gondolom, hogy, hogy ebbe viszont nagyon komoly felelőssége van a történelmi egyházaknak. Mm. És valamelyik nap volt egy beszélgetésetek a szki és érintettetek mindenféle szektákat. Mm. Tehát valahogy ez a vákum, ez létrejött, amit kitöltenek ezek a szekták. És itt hatalmas-hatalmas itt felelősségük van, mert a csúnya szóval élve, ha már ennyire reklámokról és minden egyébről beszélünk, a mai kor emberének nem teremtik meg azt a kapcsot a vallással, mert de, nem, de nem hiszem, hogy az egyházak tehetnek erről. Én értem mire gondolsz, de szerintem nem erről elsőrendűen a tudomány tehet. Szerintem a felvilágosodás, a felvilágosodás az, az elűzte Istent. A, a szellemtrónjáról, és a tudományt helyezte, a tudást helyezte. Hát a az, empi, az új az Hát igen, az empirizmust helyezte ennek a, ennek a helyére, tehát hogy itt konkrétan a, a pozitivizmus, tehát amikor arról van szó, hogy a világ igenis megismerhető. Holott ez nyilvánvaló most már a már, tehát ez most már minden, hogy mondjam, egy picit is, egy minimális miszticizmusra hajló ember számára is el, elég nyilvánvaló kell, hogy legyen, hogy a tudomány az nem vezet el, nem vezeti el az embert a világ megismeréséhez. Sőt, az ember ma is pontosan ugyanannyit tud. Tehát nem igaz, hogy ugyanannyit tudunk, de a világnak ugyanakkora részét ismerjük, mint amekkorát valaha, mivel hogy a világ végtelenül megismerhető. Ez azt jelenti, hogy ez nem azt jelenti, hogy nem megismerhető, is 0%-át ismerjük, meg amikor még egy dolgot tudtunk róla, akkor is 0%-át ismertük. Itt arról van szó, hogy feltesszük az első kérdést. Kapunk rá egy választ. Ez a válasz, ez bennünk két kérdést indukál, erre két választ kapunk. Vagy, vagy, vagy, erre kapunk két választ. A két válasz, az már indukál bennünk négy kérdést, és így tovább. Tehát elkezd gyűrűzni a tudás, olyan, mint a fraktál. És így szerte gyűrűzik, az, az ember elkezd könyveket írni, a könyvekből könyvtárak lesznek, és az ember továbbra sem tud semmit. Viszont tudna, és ebben abszolút egyetértek a hallgatóval, vagy nem tudom, hogy egyetértek-e, mert nem pontosan értem, hogy miről beszéltek, de, de hogy a halál témája szerintem alapvetően fontos. Ez a társadalom semmilyen választ nem tud adni rá azon kívül, hogy zokogjunk és söpörjük a szőnyeg alá, ameddig lehet az utolsó istenverte verte Ez így van. Elfordítom a tekintetem, és mi valóban azt gondoljuk, hogy az ezen való elmélkedés, ezzel való konkrét csoportban együtt akár tapasztaltok Idézőbe tapasztaltuk szerzés, az, az nagyon sokat segít ennek a az, Azon, hogy, hogy jobban érezzem magát. Én csak annyit, nem... Én csak annyit fűznék hozzához, amit a hallgató mondott, hogy a törtémi egyházaknak a felelőssége maximum annyiban áll, hogy nem nagyon képesek korszerű válaszokat adni ezekre a, ezekre, a, ezekre a kérdésekre. És a szekták azért olyan népszerűek, vagy a karizmatikus egyházak, mert így is lehet nevezni némelyiket, mert, mert ők azért lényegesen korszerűbb módon tudják ezt a dolgot felfogni. De hát én pont erről beszéltem, tehát a marketing -e rossza a dolognak. Ö, tehát akárhogy nézed, nincs alternatíva. Tehát ö, gipszi felnő egy környezetbe, és reklámok veszik körül, és a balansz nincs meg. Tehát nincs meg, az, az egészséges választása az embernek. Tehát hogy mondjam, hogy nincsenek pariba a dolgok. Tehát hogyha ha, ha egy kicsit elmondatkoztatunk, és azt mondjuk, hogy a gonosz oldal és a sötét oldal ilyen mértékben nő, akkor a fényt is meg kell teremteni a másik oldalon, úgy, ahogy a mai ember képes felfogni a fényt, és képes látni a fényt mert különben el fognak tévedni. Hát minden kornak megvolt a maga üzenete az, az egyház. Annak idején ö, ugye elintézték a, a szektákat, tehát jött az inkvizíció. Most pedig elszabadult teljesen a gyeplő, átestünk a ló másik oldalára, és ilyen szellemi szupermarketet csinálnak körülöttünk, és a, az igazán lényeges dolgokat is legagyízzák, és, és lebutítják, és tényleg nincs alternatíva. Tehát ahogy te mondtad, megy az ember az utcán, és látja, hogy mit vehet meg. De nem fog eszébe jutni magától, hogy hová akar eljutni. Tehát az örök kérdést hiába teszi fel magának, mert valamilyen szinten legalább a csírát készen kézbe kéne kapnia. Köszönjük szépen, hogy hívtál. Köszönöm, meg. sziasztok. Hello, háló. Most szabad beszélni? Vagy most mit szabad csinálni? Most beszélni szabad. M mert én azt gondolom, hogy most tényleg mindjárt megint zokogni fogok, ezt most persze csak gúnyosan mondom. Én azt gondolom, hogy azért mégiscsak egy olyan pillanat van, ami ilyen pillanatokból már nem egy volt, és, és ezek nagyon fontos pillanatok voltak, mert amikor új kultúrák születtek meg. Ezek az új kultúrák mindig... Nem akármikor születtek, bizonyos pillanatokban születtek, és ezek az új kultúrák mindig valamilyen értelemben egy vallásosnak mondható tapasztalatra. Egy vagy pár ember különleges tapasztalatára épültek. Úgy tűnik, lehet, hogy így van, lehet, hogy nem. De az biztos, hogy voltak ezeknek a pillanatoknak előfeltételei, társadalmi történelmi feltételei, amikor ezek a misztikus vagy spirituális tapasztalatok megtörténtek. Ezek szerintem nagyon fontos pillanatok, buddhizmus született belőle, vagy kereszténység született belőle, és szerintünk talán most is egy ilyen pillanat van, amikor egy valami... Várjátok az új messiást! Nem erről van szó, arról van szó, hogy valami de lehet akár az erről azem, szó. De... E, Igen, de valamiért mi soha ilyet és ehhez hasonlót sem mondanánk. Arról van szó, viszont azt mondjuk, hogy, hogy vannak pillanatok, amikor az emberi lény, vagy az emberiség bensében valami lehetségesé válik, ami más pillanatokban nem. Valami mélyebbel való kapcsolatteremtés ö, megint csak lehet a külsővel, meg belsővel játszani. Egy olyan kapcsolat valamivel, ami túlmutat rajtam, túlmutat az egyénen, ami állati örömteli dolog dolog, és, és Szerintem, csak hogy egy, megpróbáljak ilyen összefoglaló mondatokat mondani, hogyha vannak aktivisták a világon, akik arra törekednek, hogy átalakítsák a társadalmat, átalakítsák a politikát, a gazdaságot, és közben arra is törekednek csendben, hogy ilyen tapasztalatokat szerezzenek, és az ebből jövő inspiráció, az ebből jövő emberi melegség, nem a bosszú, vagy nem a harag, hanem az ebből jövő csodálatos emberi kreativitás, raépítik ezt a harcot, ezt az erőszakmentes harcot, akkor szerintem valami nagyon jó dolog történik. Hogy ez lehetséges, vagy nem, hogy alternatív és egyetlen, és mes, mit tudom én? Azt tudom, hogy állati jó dolog lenne -e részt venni, vagy ilyen dolgokat csinálni. Azt is tudom, hogy azok, akik akarnak szép, lassan lecsendesedni a nagy juva őrület közepén, azoknak van lehetősége erre. És azok meg fognak hallani egy másféle adást, ami itt szól, folyamatosan, vagy bennünk, mit tudom én, mindenki hívja Istenének, vagy Istennek, nekem semmi bajom vele, én, én tapasztalatokról beszélek, amik azt súgják, hogy valószínűleg ez az, amit mások Istennek hívnak, igen, gondolom, nem tudom, nekem felemelő és nagyon inspiráló tapasztalatok, amik ritkán adódnak meg, de minél csendesebb vagyok belül, annál inkább lehetséges. Hogyan lehetek csendes belül? Oké, okay, ez egy érdekes kérdés, ezért nyomulnak a humanisták mindenféle találkozókon, hetente néha összejövünk, és próbálunk bizonyos dolgokat megbeszélni, kipróbálni, véleményt cserélni, meditálni, otthoni tapasztalatokat elmondani, hogy sikerül, mert mindenki keresi, iszonyatos nagy éjség van erre a, a dologra manapság. Úgyhogy szerintem sok sötét dolog történik, egyetértek veletek, fogyasztása, halára nincs, stb., de egy csomó dologra van válasz, egy csomó dolog lehetősé, lehetséges most, Pont. Szerintem nagyon sokan nem keresik, de nagyon sokan, sokan keresik és ebbe egyetértek. Én, én arra gondolok mindig, hogy a, a, létezik ez az apokalipszis, ami ugye nem egy pillanat, hanem így az ember lebukásának a története, ugye, aminek most ugye, talán a végét járjuk. Ö, bár ezt már sokszor mondták, de most azért sok-sok-sok oldalról meg lehet közelíteni, ami ezt alátámasztja ezt a dolgot. Én azt látom, hogy azt gondolom, hogy ez egy olyan érdekes folyamat, amiben igazából az, az egyes egyének úgymond, tudod, így maguk alatt fogják elfűrészelni a faágat, illetve nem. Tehát aki, aki, akik, akik meg akarják lelni azt, amiről most az előtte beszéltél, akiknek van igény er, akikben van igény erre, azok meg fogják ezt ö, ö, találni, illetve illetve, hogy mondjam, ilyen embereket kell hát ilyen embereket keressünk mi is mindannyian, akik, akik azért valamilyen szinten erre a, erre a humánus, idealista Gondolkodásra adták a fejüket, ilyen emberhalászok vagyunk, ugye, de vannak emberek, akik viszont nem nagyon fogékonyak erre, és szerintem ők azok, akik így maguk alatt így be fogják robbantani, roppantani így a, a, a világon. Mindig volt ilyen szerintem az ilyen új, főleg az ilyen vadonatúj, gyökeresen más, és gyökeresen új civilizációk, vagy új rendszerek, kultúrák, azok, azok mindig a régi hamvaira épültek. Fel. Tehát anélkül nem nagyon lehet újat kezdeni, hogy a régit valamilyen értelemben az ember, főleg, hogyha az rossz, mert pedig itt sok tekintetben, ami most van, az azért nem, nem mondható köszönöm. jónak. Tehát ezt valamilyen értelemben ugye le kell, mert én azt szoktam mondani, hogy amíg, amíg egyetlen olyan ö, lélek húz a földön, aki, aki bármikor fegyvert ragadva, erőszakhoz folyamodva hatalmat akar magának, ab, addig, addig igazából minden humanista ábrán, mind, minden, minden, ho, minden a törekvés ábránd marad csupán, ugye? Mert egyetlen egy ember, azt már számtalan szóbb a történelem, hogy képes milliókat akár ő zsannak uralmaláhajtani. Egy ideig, egy ideig. Hát egy ideig, ideig, persze, persze. Csak hát ezt mondom, hogy ezt, ezt mondom, mindig, hogy a tömeg ember az. Ö, ez valamennyire, hogy mondjam, hát így alá teszi az ilyen zsarnokok alá a, a, a hatalmat. Mielőtt felszámoljuk a bolygót, pusztítsuk el együtt közös kultúrkincsünket. Ne fektessen a civilizációba! Nincs jövője! Jegyezzen rövid lejáratú apokalipszis részvét! Arról volt szó, hogy, hogy valami olyasmi lenne az élet hogy, hogy bennünk növekedjen valami. Valami, valami isteni, vagy valami, tehát valami, aminek a csírája bennünk van, és, és hogy ez napról napra egyre, egyre kiterjedtebb legyen, és hogy a lényünket befogja, és hogy a magunk, a, magu, mi magunk azzal váljunk azonossá. És akkor ilyen módon, ilyen módon váljunk egységesebbé, vagy térjünk vissza az az, hát fordítva, el, az elveszett paradicsomba, vagy ahogy, ahogy tetszik. Kurt von azt mondta, hogy... <gül> az jó mestere. Hogy, aha, hogy én nem tudom, hogy ez itt mi, ami itt zajlik, de azt tudom, hogy egyetlen dolgunk van vele, valahogy átsegíteni egymást rajta. <gül> és, és azt gondolom, hogy a az élet valódi értelme, az nem önmagam kiteljesedésében van, vagy kiteljesítésében van, sokkal inkább a önmagam feláldozásában. Tehát a, jelen, a jelenkor legfőbb parancsa, Azaz önmegvalósítás. Valósítsd meg önmagad, bontakoztasd ki a benned rejlő lehetőségeket, a benned rejlő képességeket. Válj egyre többé és többé. És akkor ez még tulajdonképpen a szinte misztikus, szinte spirituális leírata ennek a dolognak, mert a szó konkrét valóságában ez azt jelenti, hogy légy cégvezető, légy, légy felsővezető, légy, légy, a, légy a társadalomnak a, a modern hőse. Légy példakép. Légy szuperstár. Hát légy sztár. Légy, légy, légy címlap. Tehát így, és akkor ennek talán az alternatívája kéne, hogy legyen, vagy valamiféle másik másik fajta, alapvetően másik fajta szemlélet kéne, hogy legyen az, hogy hogy nem, hogy nem, hogy nem, hogy ne légy ez, hogy ne vállj Tehát, hogy, hogy állj ellen ennek. És az már nem kevés. Tehát a legtöbb, amit tehetsz magadért, az az, hogyha ezt magadért nem teszed meg, vagy nem tudom, mert hogy itt, ez, mert, hogy itt igazából az, az én, az azonosság az én emmel, vagy az azonosság azzal, aminek vélem magam, az nem, nem koherens, nem állandó, tehát nem egységes. Tehát az a kérdés, hogy mivel vagyok azonos, az a kérdés, hogy mi vagyok én. Abban a pillanatban, hogy képes vagyok szeretni valamit, vagy valakit, abban a pillanatban a határok leomlanak köztem és az illető között, tehát a szeretetem tárgya között, abban a pillanatban azonos vagyok vele abban a pillanatban, hogy kész vagyok feláldozni saját magamat valakiért, mondjuk te érted adott esetben, abban a pillanatban én te veled olyan mértékben vagyok azonos, tehát milyen mértékű azonosság, az énemnek milyen mértékű elhagyása szükséges ahhoz hogy feláldozzam saját magam, mondjuk érted? Az a kérdés, hogyha ebben az áldozatban én meghalok, én megszűnök. vajon nem élek -e tovább benned hiszen ez az áldozat tehát az, hogy én feláldoztam magamat azt feltételezi annak a annak a tényét feltételezi, hogy nem magammal vagyok azonos, hanem adott esetben veled, adott esetben bárki mással. Ja, na, na, tehát so, so, sokat mondasz. Ne érthető egyszer. valamelyest? So, mindegyik részeérthető volt, csak most nem tudom melyikre válaszolok. Én azt gondolom, hogy amit mi próbálunk megtanulni, azt úgy hívják, hogy szolidaritás. A szolidaritás értelme, hogy csökkenjen a földön a szenvedés. Ha én feláldozom magam valakiért, akkor nem csökken, akkor ugyanannyi marad. Én szenvedek, de most már ő nem meg feláldoztam magam érte, mert én odaadtam magam te amit... Szerintem ez hülyeség, bocsánat. Várjuk, a szolidaritás, én, ahol... én, én... én értem? Az, az, de... segít, az segít, ahol tud, és fütyűrészre tovább megy, ahol nem tud. De most ha ha azt valóban vezető, hogy én ezt nem lehet letenni. Tehát azt mondod, hogy ezt a én nem, nem lesz. Egy dologra válaszolok, vagy próbálok egy témánál megállni abból a sokból, amit te felvettél, ez az önmagam feláldozása, és azt próbálom elmondani ezzel kapcsolatban hogy szerintem ez egy nem jó út magamat feláldozni, ez inkább egy félreértés. Annak a félreértés rendszernek az egyik része, amelyik azt mondja, hogy én akkor fogok a társadalomért tenni, tudni, amikor én majd teljesen rendben leszek, szerintem ez nem igaz, mint ahogy az sem igaz, hogy én mindegy, hogy mi van az én életemmel, és a társadalmi harcoltárán feláldozom magam, és nem számít az, az én életem. Szerintem ez sem igaz. Mi azt próbáljuk, és nem véletlenül nem csak azért, mert ez jól hangzik, hanem azt gondoljuk, hogy ez valamiféle igazsággal kapcsolatban van, hogy azt mondjuk, hogy ha én növekedni akarok, akkor meg kell értenem, hogy segítenem kell másoknak is, hogy növekedjen. Ha le akarom győzni a szenvedést, akkor fel kell fedeznem, hogy ez bennem is, meg abban is, ahogy egymás közt vagyunk, van jelen. A kapcsolatainkban, a kommunikációnkban, és ezért együtt kell legyőznünk, és ezért amennyire magamban le tudom, annyira tudok másoknak is segíteni, és fordítva. De miért a segítés másnak az talán nem önfeláldozás? Ha önfeláldozás, akkor ugyanarról beszélünk. De lehet, hogy sokaknak a hallgatók közül az önfeláldozás azt jelenteni, hogy én magamat valamilyen szempontból háttérbe szólítom. De szerintem minden mozdulat. Minden gesztus önfeláldozás, amelyet nem magamért teszek, hanem valaki másért, vagy valami másért. beszélünk, arról beszélünk, igen, hogy az egyén, ha egy picit... Az az érdekes ebben, hogy nagyon sokan azt gondolják, hogy ha nem törődök magammal, akkor nem fogom tudni megoldani a problémáimat. Én meg, vagy mi meg azt tapasztaljuk, hogy minél kevésbé vagyok fontosabb magamnak, annál inkább észreveszem, hogy ez egy csomó problémám nincs is. Hogy egy csomó probléma csak azért van, mert olyan állati fontos vagyok magamnak is. Hogyha már nem vagyok olyan fontos, akkor nincs. Tehát ez az út, amiről mi beszélünk, nem arról szól, hogy letoljom magam, és nem rakom rendbe magam, hanem épp az ellenkezőről. Arról szól, hogy egyre inkább megértem magam, hogy egyre inkább átlépem a határaim, egyre inkább megváltoztatom azt, ami ellentmondást okoz, abban a munkában, ami arra irányul, hogy létrehozunk egy széles és lesöpörhetetlen erőszakmentes társadalmi erőt, ami meg fogja változtatni ezt az istenverést. Val -val mi vagy én? Mert én, én nem tudom, hogy mi vagyok én igazából. Tudod, mit figyeltem meg, hogy én valójában semmi más nem vagyok, mint azoknak a sérüléseknek, azoknak a frusztrációknak, azoknak a defektusoknak, azoknak a korábbi, korábbi mindenféle deform, deformálódásoknak az összessége, Amelyeket én korábban elszenvedtem. Ez is vagy. És ezekből, de én azt gondolom, hogy ez vagyok. A, tudom, én hogy azt gondolom, hogy ha valaki nem, soha életében nem szenvedett el ilyet, egyébként ilyen ember nincsen, mert hogyha, hogy mondjam, tehát, hogyha de egy embernek jól majd Egy embernek, egy embernek az egész életében minden egyes ö, igényét minden egyes szükségletét azonnal teljesítik, és nem termelnek az ő számára semmiféle vágyakat, szükségleteket mesterséges úton, módon, ugye, azt a reklámok teszik. Akkor az ő számára az élet legnagyobb frusztrációja az lesz, hogy egyszer fél órát késett az ebédje. És az lesz neki az a halálos pokol, minthogyha téged elvisznek Vantanámúra. Tehát ez minden relációja, tehát minden relatív, tehát minden a saját életének a viszonylatában áll. És minden esetre azt gondolom, hogy a személyiség az ebből áll össze. Tehát az a tény, hogy engem mondjuk 12 éves koromban megszégyenítettek. Én bennem egy egész csomó kompenzációt hív életre, tehát nekem onnantól kezdve ki kell alakítani magamban egy, egy módszertant, meg kell erősíteni az egómat, hiszen, hiszen értelemszerűen ezt, ezt nekem valahogy valamilyen módon kompenzálnom kell. Tehát meg kell erősítgetnem magamat belül, mint egy helyre téve, vagy helyreállítva azt a defektust, ami engem. Ez nem ugyanaz. És ezekből. Kompe mondom, vagy hogy... kompenzálom, vagy helyre rakom. Nagyon Én, az, de én azt gondolom, hogy az emberek többsége én a, tudom, hogy a kompenzálás használja, mint ez köz, arra, igen, igen, hogy igen, helyreállítson magával valamiféle egyensúly. Pontosan, ezért örülök nagyon, mert itt ugye egy-két kritikait megfogalmazódik, hogy Balázs, amiről itt ti dumáltok, ez hótködös, és ez egy talán egy kicsit konkrétabbá kezd itt két dolog lenni, bár lehet, hogy, hogy ez is csak azoknak nem ködös, akik ez, akiket ez érdekel. De ez egy téma. Nagyon sokan, nagyon sok negatív dolgot átéltek, lehet kompenzálni, ez az, ami automatikusan az ember csinál. Ha semmit nem csinálsz, valaki megbánt, azt kompenzálni fogod. És lehet valami más csinálni vele, ami azt jelenti, hogy nem hagy egy nyomot, vagy máshogy, ami azt jelenti, hogy nem visztéged olyan, nem késztet olyan cselekedetekre, amiket kényszer cselekedeteknek hívunk, és amit mindenki felfedez az életében, hogy hányszor elhatározta, hogy nem így fogom csinálni, és mégis így sem. Szerintem ismeritek, nem? Tehát most nem beszélek hülyeségért. Van egy csomó ilyen dolog az életünkben, akkor dolgokat csinálok, amiket nem akarok. Oké, akinek van ilyen, az tudja, hogy miről beszélek. Mindegy, ez egy konkrét példa. A másik konkrét példa, ez pedig erről a nega, nega dologról, mivel mi nagyon sokat foglalkozunk, hogy hogy is van ez, hogy ősz egy találkozón, és arra kéred az embereket, hogy figyeljetek, mondjátok már el, hogy mibe vagytok bénák, meg, meg írjátok le, hogy mi a ti negatív talán, és iszonyatos lelkesen az emberek te leírnak 15 oldalt. És ha azt mondod, hogy írd le, hogy mi az, amiben jól vagy, hogy mi az, amiben te különös vagy, mibe vagy csúcs, akkor teljes bénaság van. És ez például egy újabb, nagyon konkrét dolog, hogy, hogy vajon a, a Robi tényleg csak ez a sok dzsúvalja, amit elmondott, amit én is osztok, tehát nekem nehogy azt hitt, hogy azt mondom, hogy szegény, tehát nekem ugyanez, de azt gondolom, hogy nem csak ez vagyok, hanem vagyok még egy csomó nem más mi? dolog. Micsoda? Képesség arra. Hogyan állsz össze? Az én értel... azt gondolom, hogy a fejlődés kifejezetten a pozitív dolgokra épül, nem de a való. valóhoz Igen, de én azt gondolom, hogy, azt gondolom, hogy a valódi tanulás felejtés és a valódi felejtés tanulás. Tehát nem tudom, hogy érted, hogy mire gondolok. nem. Én értem én, abszolút. Tehát, nem, amikor, nem. Szerintem a, akkor, az, a fejlőd... tanulás akkor, amikor a szellem friss és éber és nem felejt, nem megmásít, nem el csutakom hanem akkor, én, azt gondolom, egy, én azt gondolom, hogy van egy, létezik, egy létezik egy ős tudás, Létezik egy őseredeti tudás. Egy tudatosság. Ami egyébként szerintem minden élőnek, minden élő entitásnak a, a sajátja. Az ember pedig egy okossággépé vált, amely erre az őseredeti tudásra egy csomó, vagy inkább tudatra, így fogalmaznék, egy csomó tudást halmozott rá. Csomó ismeretet. Ezek az ismeretek az embert elfüggönyzik az eredeti, az ős eredeti tudatosságától. Éppen ezért ezeknek az elfelejtése, ezeknek a kiszórása, ezeknek a felhalmozott tudásoknak az egyenként való kiselejtezése vezeti vissza az embert ehhez a rég elfelejtett valódi alaphoz. Hát erre rétre kéne igen, tehát, Igen, tehát én, én, én, az, én azt gondolom, én hogy, hogy, hogy, hogy, ez, hogy, ez meg, hogy ez meghódítható. Ezt, ezt Hanvas azt hiszem úgy hívja, hogy ez az alapréteg. Ez az, ami, ez az amire minden épül. Tehát ez, az, ez, az, ez őstudás. Én azt gondolom, hogy mindenkinek van, vagy mindenki létrehozhat egyfajta vezetőt, amit hívhatunk belső vezetőnek. Azt gondolom, hogyha mindenki, aki azzal egy kis időt ö, eltölt, hogy Bármikor, amikor valami jó dolog úgy érzi, hogy egy egységes dolgot csinálta, hogy most úgy csinálta, hogy gondolta és érezte, hogy, hogy csinálni kell, és jól bánt, úgy bánta a másik, hogy szeretné, hogy vele bánjanak. Ha ezt valami képnek, egy inspiráló képnek, a saját kis istenének, vagy egy vezető, mit minek? Megköszöni. Van egy kép, amit mindig széve ez, tehát mentés másként funkcióval összekötök, az egységes cselekedeteimmel, akkor létrehozok, nem tudom, hogy ez az, amit őstudásnak hívsz, egy belső hangot, egy belső vezetőt, ami igenis iránytudni. Ezt inkább amin. lelkiismeretnek hívom. Oké, okay, hát igen, igen lehet és abban a hogy ezeket ilyen nagyon, igen, igen, mert ezek igazak, amiket mondasz, de én mindig azt gondolom ezekről az érzékeny dolgokról, hogy abban a pillanatban, hogy ilyen nagyon konkrétan meg akarjuk őket fogni, megfogalmazni. Ott, ott már vannak már a kezünk közül, és már nem lesznek olyan konkrétek. Tehát abban például, hogy mondjuk én ezt meg akarnám. Én, én nem igaz dolgokat mondok, én azt mondom, hogy mi az, amit mi csinálunk, és amit érdekesnek Nem tudom, hogy igaz Értem. Számos, számos nyelvben a gyermekszó és a mester szó az ugyanazt jelenti. Uh -huh. Sőt, tehát egy szó van a kettő kifejezésére. Uh -huh. Tehát ez, ez a magyar nyelvnek a sajátja, hogy a gyermek és a Igen. mester az két külön alak. Uh -huh. Na most a gyermek az, a még meg nem szerzett tudásnak a a szabadságát élvezi, a mester az pedig a már el, elherdált tudásnak, ha úgy tetszik. Persze a tudás aspektusából, a tudományosság aspektusából, a tudás egy értéket képez. Miért? Mert a tudós egója az ragaszkodik ehhez, fönn kívánja tartani önmagát, pontosan azért, mert igazolva kívánja látni a saját útját, amit őbe jár. Ezért a tudós az elherdált tudást, a szerte szétszórt könyveket, azokat barbárságnak láttatja majd, azokra azt fogja mondani, hogy ez valójában semmi más, mint, mint ö, szerte tékozlása mindannak a tudásnak, ami fontos, ami az embert emberivé teszi. Ezzel szemben viszont létezik egy úgymond pszichoprimitivista nézet, ezt én ezt osztanám szívesen, amelynek, amely szerint az egyén lelkifejlődése az éppen, hogy ennek a sokféle tudásnak az elveszejtésével érhető el. Tehát a visszavezetésével az egyénnek a gyermekkori állapotához, amely pedig maga a mesteri állapot. Tehát, hogy valójában a mester csak annyiban különbözik a gyerektől. A mesterjárul akkor, hogy meg, Hogy tudatállapotában azonos, mindösszesen annyiban különbözik a mester a gyermektől, hogy a mester már járt ott, ahol a jártott félúton, ahol a tudós ember, aki azt gondolja magáról, hogy tud valamit, holott éppen, hogy a felejtés státuszában van, éppen ezért tud segíteni annak, hogy átvezesse őt, keresztül vezesse őt ezen, a, ezen, a, ezen a, a korridoron, vagy ezen a szakadékon, vagy ezen az úton, ahol, ahol ő van, vagy ezen a sűrű erdőn, ahol ő eltévet, míg a gyermek nem képes erre, hiszen a gyermek az még a pre-intelligens állapotban van, hogyha érthető. Tehát tulajdonképpen a mester az annyiban hasznosabb. A bárki számára ezért is járnak az emberek lelkivezető gyanánt inkább mesterhessen sem, gyerekhez. Pedig a gyerektől is lehetne tanulni, csak nem olyan direkt módon. Tehát indirekt módon őtőle inkább ellesni lehetne a, a hogyanyját, ennek a tisztaságnak, ennek, a, ennek az ős tudásnak. Őt, hogyha az... gyere, saját gyerekedről van szó, akkor konkrétan rá is vagy kényszerítve arra a változásra. Arra, különben, arra hogy tanulj. Arra, hogy tanulj, különben nagyon-nagyon komoly meghasonlás lesz ott a folyamatban. Ja mondjad? Bocs. Nem, Ön, nem, nekem én, én értem, amit mondasz, vagy így az intellektusommal értem, kicsit nehéz ezt gyakorlatilá tenni. Mm -hmm. nekem, az en, én az gondolom, úgy mondja hogy hogy... egyébként ezt, hogy a gyermek a fát fánat látja, aztán szóval a tudós a fát már nem fánat látja, hanem minden másnak is. Könyveket és könyvek, igen, de, de akármi másnak. Tehát ott, ott, ott ez a dolog, ez így tökéletesen kitárul, és a fa bármi más, és a mester a fát megint csak fának látja, ennyi. Bár tudja azt, hogy a fát lehet máshogy De ő már nem úgy látja a már nem úgy látja, hogy a gyermek... Én nem tudom, ezt el tudjátok mondani, mert én hallgatlak titeket, és ez iszonyatosan érdekes, de tényleg, bocsánat, és biztos hogy feladó. Nem tudom, én nekem... Én úgy látom, hogy öregszem és tapasztalatokat szerzek, és, és ettől az történik, hogy sokkal jobban tudom a belső energiámat felébreszteni, sokkal jobban tudom mozgatni, sokkal jobban tudok hangulatokat megváltoztatni, hogy hogy a belső uh, mobilitásom, hogy érzelmi tónusokat, rossz hangulatokat megváltoztassak, az sokkal erősebb, mint valaha volt. Tehát ilyen nagyon egyszerű és konkrét dolgokat, uh -huh. és ezekre nem tudnám azt mondani, hogy olyan, mintha egyre inkább gyerek lennék, mert. mert De amikor gyerek nem. voltam, hát, akkor nem, nem, hogy irányítani tudtam az érzelmi dolgaimat, hanem uralkodtak. De rajta. nem a gyerek, a, gyerekségből, a gyerek ö, állapotából, a gyerekség állapotából, nem azt kell szerintem megtartani, mert a gyerek az nyilván egy végtelenül önző lény, így a maga Hát persze, hát a fajta, figyelj, a gyerek föl kell reggel is, hogy minden lehetséges. Tehát így neki így érted, hogy elindul a nap. és en, hogy az De így van, de miért kell ennek megtörnie? Én azt látom egyébként, ha már a boldogság, mert az örömről egy az első percben a beszélgetést. Már pedig mi másról. Már mi másról, bár mondjuk ez is vannak a verzión, de. Na, hogy. a is lehet, hogy el fogom veszíteni ezt a fonalat. A Mária Bogozó. Bogozó. Bármiről is. Mind, mindegy, mindegy, a boldogság és az öröm, akkor az megvan. Ott arról csak azt akartam mondani, hogy... Hogy egyáltalán nem érzem egyébként egy. Tehát úgy mondjam, én az arany középút ugye erről sokat beszélnek, meg, meg hát arról, hogy, hogy, amit mondott a, a, a Robi, hogy végül is az ember tényleg is ebben így adok neki egy nagy igazságot, hogy a szenvedés á, á, á, á, által tanul az ember nagyon sokat. Tehát lehet, hogy nem csak a szenvedés, lehet, hogy az öröm is, a, a, hogy mondjam, alkott téged, és a, a mindenféle siker élményeid, öröm élményeiből is hát, össze, sokat, De mégis a szenvedés, is is... a szenvedés és az ilyen akadályok, azok a mindenképpen megerősítenek Aha, abban, hogy így. A előré... A személyiséget erősítik meg. A nem, én azt gondolom, hogy a szenvedés egy nagyon tetszik. fontos jel annak, hogy bizonyos dolgoknak belül meg kell változnia. Persze, a szenvedés az útmutató abban az értelemben, hogy mutatja, hogy merre nem menj. A szenvedés, tehát az a fajta bölcsesség, ami... Nem nem tudom. szóval én, én nem azonosítanám a bölcsességet a szenvedő. Ő nagyon bolcs, mert nem. már rengeteget szenvedett. Nem, nem, nem. Nem azt gondolom, de hogy nem az öröm. A kiterjedés a, kite, kite, a, a, a tudást A, a, a tudás. Nem, meg megszenvedni. Én szerintem a jó tudás az örömhöz vezet, a jó tudás az megbékéléshez vezet, a jó tudás az csomó pozitív dologhoz vezet. Ha van másfél tudás is, akkor én azt tisztelem, de azt inkább nem olvasnám azt a könyvet. Nem teszem a különbséget a tudás. A tudás és a tudat között szerintem nincs jó tudás. Okay. Szerintem, jó. A tuda, szerintem, szerintem az ős tudáshoz tartozik. Tehát ez, ez de, a... de ez sem mint külső dolog, tehát lehet, hogy van olyan tudás, ami megmagyarázza tehát engem, csak nem ér. Különböztessük, én... különböztessük meg a tudást és az ismeret fogalmát. Uh -huh. Tehát úgy gondolom, hogy a, az ős tudás, ami a harmóniához, a kiteljesedéshez vezet, az nem tanulható. Jó, az nem... Vágás, jó? És Tehát most az egy eredeti dolog. Ami nem, nem reklámozni akarok. Szerintem ezek állati fontos dolgok, amikről beszélünk. Mm -hmm. És én azért élvezek nagyon uh, humanistának lenni és ebbe a nemzetközi humanista közösségbe tartozni, mert találok egy csomó embert, aki erre felé törekszik, Indiában, Argentinában, Mexikóban, Magyarországon, Svédországban, akárhol, különböző kis lépéseket csinálnak, és ettől kura jó tapasztalatokat szereznek. Ettől még lehet, hogy van olyan tudás, ami a szenvedés, mit tudom én. De azt tudom, és ez most csak azt sem, amit már mondtam, hogy ezért próbálom lerángatni ezt a beszélgetést a földön Igen, de az rá, vagy beszél, de, de biztos, hogy egyetértek. De biztos, hogy az ős tudás. Én, én is használom sokszor ezt a fogalmat egyébként a beszélgetéseimnek. Uh -huh. Ez az ős tudat, ez az ős tudás, ez lényegében szerintem pont az, ami, ami, amit én egyébként humanizmusnak is hívnék. Tehát, hogy az az ős tudás, ez egy olyan közösségű, tehát ha a, a, a, a Hamas a nevelhangzott elhangzott Kétször, most harmadszor, én Hamas Bélát olvasva, nekem az egyik legfontosabb üzenete az volt, hogy ahogy ő beszélt erről, az ember a közösségi betörekszik, de a közösség, a közösség az csak akkor lehet igazi közösség, hogyha az minden ember közössége ezen a földön. Igen. Addig, amíg ezek részközösségek, egy Igen. humanista mozgalom, egy egyház, egy párt vagy valami, persze. addig ezek részközösségek, mert kirekesztőek, illetve bizonyos emberek. Nem azért ember. kirekesztőek, hogy... mert bizonyos terminológia, meg tézisek alapján ők, ők végül is így leválasztják magukat mondjuk a társadalomból. Ja, nem, nem, nem ezt akartam ezzel mondani, csak hogy. hogy, hogy Mája, és ez az ős amit ami, ami tényleg megfosztunk, és megpróbáljuk lepakolni róla ezt az, ezt az ismeretet, amit így az éveződek során fölhalmoztunk rá, fölöslegesen, vagy hát legalábbis nem biztos, hogy fölöslegesen, de, de egyáltalán nem látom an egyértelműnek azt a azt, egyértelműen pozitívnak azt, ami, ami, amihez ez vezetett. Tehát, hogyha ezeket így el projekt visszafejteni, akkor ez az ős tudás, szerintem pont azt a humanizmus, egyszerű humanista gondolkodást hozná el, ami, amiről gondolom te is, amiről ti is beszéltek. Tehát az, hogy szolid, legyek, szolidáris legyek más emberi lényekkel, hogy tényleg hogy, hogy az elesetted fölsegítsem, hogy, hogy egy ilyen közösségi Jó. lényként éljek. Na, az az igazság, hogy, hogy, a, hogy a szolidaritás egy olyan embernek, aki a jelen civilizáció által ö, támogatott tudatállapotban van bezárva, az őrültségnek tűnik. Tehát konkrétan őrültség valaki másra fecsérelnem a csekéke lehetőségeimet, amikor azért vannak adva, hogy önmagamat próbáljam kényelmesebb helyzetbe hozni. Nem megváltani, mert ilyen, hogy megváltás nem létezik. Nem tudok ezzel mit kezdeni ezzel a fogalommal, mert nincsen numinózum, nincs, ha úgy tetszik, Isten, nincs, nincs semmi eszme amelynek a jegyében vagy amelyhez felemelhetném magam, amely a megváltást tudná jelenteni. Hanem kizárólag én vagyok a magam relációjában, és én élhetnék kényelmesebben. Az én lehetőségeimet másra fecsérjelni, ez őrültség. Csak, csak hogy éppen hogy arról van szó, hogy amíg az ember ebben a tudatállapotban van, addig ez soha semmilyen szín alatt az ő számára Pontosan. nem fog jelenteni semmiféle racionalitás. Pontosan? Nem, tehát, Pontosan ezért beszélünk arról, hogy, hogy nem megérteni kell, hanem tapasztalatot szerint vannak olyan tapasztalatok, az ami lehetővé másik, tesz, hogy egy, más, hogy az egy másik az egy másik tudat, de az egy másik Igen. tudat. Igen. Tehát az Igen. A tudat, Erről de ehhez, Igen. Erről ehhez, ehhez egy olyan tudat kell, hogy a saját énedet, a saját egódat meghalad. Tehát, hogy képes Igen. legyél megélni azt, Igen. hogy nem csak én vagyok én, Igen. hanem én több vagyok, mint én, mert ez is én vagyok, te is én vagyok, meg te is én vagyok, ez Igen. itt mind. Tehát Igen. legalább részben azt hiszem, hogy a szeretet az valami ilyesminek az Igen. élménye. Szeretni csak azt tudod, csak amivel azonossáválsz, tehát amivel kapcsolatban ezt az azonosságot megtapasztalod. Ez egy konkrét tapasztalás. Tehát szerintem nincs olyan ember, aki ne szeretné, vagy ne szerette volna az anyját. Miért olyan könnyű szeretni az anyánkat? Azért, mert vele ez az egység valaha fizikai egység volt. Mert ő volt egy ág, amiből mi, mint egy kisebb gajnő. Ki. Tehát vele ez az egység kézzel fogható, vele ez az egység sokkal plasztikusabb, és a fizikai létünkben gyökerezik. Sajnos olyanná váltunk mi emberek itt nyugaton, hogy kizárólag a fizikai létünkből kiinduló szellemi gondolatok, érzések, megélések iránt vagyunk fogékonyak. Tehát sokkal nehezebben tudunk absztrakt módon megélni érzéseket ilyen mondjuk szeretetélményt valakivel, akihez semmi közöm nincsen, aki jön szembe az utcán, vagy bármilyen, bármilyen tehát egy elidegenedett státuszban vagyok vele kapcsolatban. Csak, hogy mondjam, ez egy, ez egy alapvetően más tudatállapot, csak hogy ez, mm. ez ahol a szeretet születik, ott az ego meghal. Nem feltétlenül teljes egészében, de mm. részben mindenképpen. Mm. Tehát a szeretet... Köszönöm, a, én nem tudtam volna... Igen. A, a szeretet az ego hóhéra.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 Minden olyan irányzat, akire ti ma, hogyha társadalmi változásokat akartok indukálni, felnézni tudtok. Mint például mondjuk Desmond Tutu, mint például mondjuk Nelson Mandela, vagy Gandhi, vagy Martin Luther King. Szóval ők mind-mind arról beszéltek, hogy egy szellemi-spirituális erőnek a közvetítői, a médiumai, akik megpróbálják ezt a társadalom felé, a társadalom irányába fordítani, és, és, hát, és köz, közvetíteni. Uh -huh, uh -huh. Szóval mi ez a spirituális erőt? Ti mit tartotok ettől? Mert nem nagyon, nem nagyon szeretitek ezt Istennek hívni. Azt figyeltem meg. Ne, nem, nem, nem. Az nem igaz, hogy nem szeretjük Istennek hívni. A, az Isten téma az nagyon személyes és intim szerintem, és, és a, a mozgalom szinte minden kultúrában, nem szinte minden kultúrában jelen van, és minden valláshoz tartozó emberek, és ateisták is vannak köztünk, és egyszerűen csak el de ha valaki ateista, bárjál, ha valaki ateista, akkor az hogy viszonyul a spiritualizmushoz? Az az ő dolga, hogy hogy viszonyul, tehát ilyen értelemben nem kell feltétlenül, a, a, ebben a mozgomban vannak emberek, akik pusztán egy társadalmi változásért harcolnak, és ezzel teljesen rendben vannak, és lehet, hogy útjuk során rá fognak jönni, hasonló kérdéseket fognak egyszer csak feltenni maguknak, mint amiket mi is itt feszegetünk, hogy na jó, de miért vagyok én itt, és mi értelme az egésznek, és mi az én életem értelme, és akkor elkezdenek nyitottá válni ilyen spirituális, de lehet, hogy lehet, hogy nem, és, és ezeknek az embereknek ugyanúgy helye van a, a, ebben a mozgalomban. Alapvetően ez egy nagyon érdekes kérdés, ezt, hogyha megengeded, egy percben elmondom, hogy, hogy oké, azt mondjuk, hogy transzcendencia vagy, vagy spiritualitás ezzel kapcsolatban, azért viszonylag sok státuszban lehet az ember. Nem mondhatjuk azt, hogy vannak emberek, akik, akik ezt alapvetően visszautasítják. A halál utáni életet, vagy, a, vagy a, a hétköznapokban ilyen különleges, furcsa, nagyon inspiráló tapasztalatok szerzését. Vannak emberek, akik azt mondják, hogy nincs Csókolom, viszlát, tagadás. Oké, okay, ezt ismerjük. Nem csomó ilyen ember van. Vannak emberek, akik, akik ilyen kétségek közben van is, vagy nem is, de igazándiból inkább talán nem, de... Szóval nem mondják azt, hogy nem, de vannak, akik hisznek. Oké, okay, Istenben, vagy transzendenciában, vagy a halálok, mit tudom én, mert így nevelkedtek, vagy valamilyen okból hisznek. Vannak, van egy negyedik állapot, amit keresésnek hívunk. Vannak emberek, akik utána akik azt mondják, hogy passzus ez engem. Valami izgat, hogy, hogy van-e valami más, tudok-e valami újat hozni az életembe? tudok-e mélyebb tapasztatokat, létezik-e tényleg ez a másféle tudatállapot, ahol máshogy vannak a dolgok, saját magammal másféle kapcsolatban vagyok, hogy is vannak ilyen emberek, és vannak olyan emberek, akik meg azt mondják, vagy feltételezzük csak így a séma kedvére, hogy a bizonyosság állapotában vannak. A humanizmus mindegyiket befogadja, nem lényegében, vagy hát magában, magába foglalja. Hát Mindenfajta ember, meg is egy ateista ugyanúgy hihet abban, hogy fölemelem az eleset embertársaimat. Nem? Most ez, ez egy mellette szólok, nem ellened. Persze, nem, hát ez más síkon, tehát ez, igen, ez ettől független, hogy valaki hmm. humanista, bár azt most már több ilyen példát mondta, az ki kell javítsam, hogy a, a humanizmus azért ennél sokkal forradalmi, meg sokkal messzebb mutató, bár semmi esetre sem ellentmondásos az elesettek felemelésével, vagy a hmm. néni átkísérésével. Az tehát, hogy az is, de ennél az sokkal több. Uh -huh. Tehát visszatérve így a kérdéshez, ö, ami pontosan hogy szólt, hogy hogy van ez az erővel kapcsolatos, vagy a spirituális tapasztattal? Én, én, én nem tudom. Tehát az emberek nagyon-nagyon-nagyon félnek ettől a szótól, hogy Isten egyébként. Vagy legalábbis nagyon-nagyon uh -huh. sok ember fél ettől a szótól. Nagyon. És mindjárt tud a dologról beszél. Tehát a spiritualizmushoz, vagy akár a miszticizmushoz való viszonya is attól függ, hogy a dominózumot hogy nevezed meg, ha úgy nevezed meg, hogy univerzum, vagy azt mondod rá, hogy a, a mindenség, a világ mindenség, akkor tökfogékony rá! és beszéljünk róla. És vagy élnek. a teremtésre, hogy ős robbanás, Igen, ősrobbanásnak hívod, és akkor tök fogékony, és így. De azt mondod rá, hogy, hogy Isten, hogy abban a pillanatban így, így ablak be, jalukáterek terek le, és így kész. Tehát így elzár, jó, hát az egész Jó, hát dolog, dolog történt az ő nevében valószínűleg, és, e, e, és ezért az emberek nem akarnak erről. De szent, de én rühelném, hogy az az az szóval. hogyha az én nevemben egy csomó bocsomány dolgot csinálnának, és utána meg még mennyire rühelném, hogyha ezért engem utálnának. Tehát azért... Na mindegy. Jó, de jelentem, nem vár, is, viszont abban azért, hogy javítanék, és miközben javítalak, közben veled értek egyet, hogy közben azért szerintem az emberek nem rühellik, tehát nem arról van szó sem. Ne, ne, ne, én is beszéltem, keres... én Tudom, tudom, tudom, tudom, szerintem a, a szót lehet, vagy a hozzá kapcsolódó meg a cuccokat, de szerintem nagyon sokan nem. keresnek újféle tapasztalatokat. Sokféle, nagyon sokféle dolgot értetek, értetek, értetek, értetek, értetek, értetek Isten alatt. Én például soha nem értettem azokat, akik Istent valamiféle, ö, valamiféle lehatárolt ö, entitásként képzelik el. Tehát mondjuk úgy gondolnak Lán rá... Ilyen mint, de De, a, de a, fogy... akár antropomorf, akár nem az. Tehát, hogy bármi, ami mondjuk megnyilvánulni képes. Én azt gondolom, hogy Isten Isten nem Isten, megnyilv... Tehát, hogy mondjam, Isten megnyilvánulását várni, vagy elképzelni, azért ostobaság, mert Isten egy megnyilvánult entitás. Itt van. Jelen van. Tehát Nincs az, semmi, ami nem. Látni Istent? Uh -huh. Nyisd ki a szemed. Tehát nem tudsz olyan irányba nézni, hogy ne Istent lásd. Tehát bárhova nézel, Istent látod. Ez Isten. Ez, ez egy megnyilvánult valami. Tehát hogy a, te, a, te azt gondolod, hogy Istennek a kinyilatkoztatását kéne látnod azért, mert azt gondolod, hogy megnyilatkoztatását kéne látnod. Mert vásáli mondatványra vár a Na, pontosan, be, hát Tehát Nem, hát Egyszerűen azt gondolod, hogy a világ az egy díszlet, amely mögött Isten, mint egy bábos, mozgatja a bábokat. Te pedig azt szeretnéd látni, ahogyan a diszlet ledől, és megláthatod Istent. Holott azt kéne megérteni, hogy Isten az a bábos, Isten a báb és Isten a díszlet, valamint Isten maga az előadás, sőt, Isten vagy te, aki vizsgálod az egészet és várod, hogy a diszlet ledőjön, ami szintén te vagy. Sőt, Isten tehát... lényéből fakad, hogy nincs semmi, ami nem ő lenne. Na hát ebből van szó. Tehát éppen hogy arról van szó, hogy Isten abszolút, minden, tehát minden létező. Éppen ezért, a, amikor arról beszélünk, hogy hiszel -e Istenben, vagy nem hiszel Istenben, teljesen nyilvánvaló, hogy hiszel. Igen, hiszel Istenben, maximum te Istent úgy hívod, hogy nem Isten, mert... A te ízlésedhez, a te neveltetésedhez, a te félelmeidhez, a te szorongásaithoz, a te lefolytásaithoz, ezál közelebb ez a nevezik, hogy én a nem Istenben hiszek, én az univerzum Istenben hiszek, tegyük fel, mert te így hívod szívesen. De az mind Isten, tehát Istenen kívül nincsen semmi. Rajta kívül nem hihet semmiben. Az, aki nem hisz Istenben, az skizofrén. tehát adnak bezárult a világa. Tehát a bezáródott És... a fejében. De ez a lényeg, tehát hogy most is... mondasz, hogy ez a betegsége a mai kornak, hogy konkrétan az emberek így Lezárták magukba, és ez egy hihetetlen, egy beláthatatlan következményekkel jár az egyes emberek Na életében. Az Most az emberek azért keresik Istent, mert egy zuhanást élnek meg. Egy zuhanást, és rettegnek a földetéréstől. És szeretnének belekapaszkodni valamibe, ami majd megtartja őket, és ők azt gondolják, hogy az lenne Isten. És nem értik, hogy amikor belekapaszkodnak valamibe, mondjuk elkapnak valamit, akkor az a valami, ami mondjuk a falon elkapnak, mondjuk egy kilincs, akkor az a kilincs az kiszakad az ajtóból. De nem csak a kilincs szakad ki az ajtóból az ajtó kiszakad az ajtókeretből, és az egész ajtókeret, az kiszakad a falból, és a fal pedig téglákra esik szép, és a zuhanás folytatódik. Miért? Mert maga a zuhanás is Isten. Tehát nem pusztán én vagyok Isten, nem pusztán a kilincs, az ajtó, a fal, ez itt mind. Tehát addig, amíg az ember nem tud azonosulni és egyéb a zuhanás Istennel, nem tudja felfogni azt, hogy ez a zuhanás, ebben a zuhanásban, kell megtalálni a jelenlétet, a jelen pillanatban valóságot, és a földetérés pedig semmi más, mint az egész folyamatnak a katarzisa, a crescendója, az orgazmusa, hogyha úgy tetszik. Tehát ez, az, az nem halál, az egyszerűen csak lezárul az a folyamat, az a, ebből az aspektusból nézve, ahol vagyunk, ahol mi vagyunk. Tehát például Feldmár András, aki nekem nagyon-nagyon nagy, nagy mm, hogy is mondjam, példaképem, gurum, vagy hogyha úgy tetszik, én számos könyvét olvastam, személyesen eddig egyszer találkoztam vele, ő, ő például használ, alkalmaz egy nagyon-nagyon érdekes hasonlatot. Azt mondja, hogy képzeljünk el egy lapot, egy papírlapot. Ezen a papírlapon, ezen mi kettődimenzióban vagyunk rajta, tehát kis kétdimenziós lények vagyunk a papírlapon. Képzeljük el, hogy a papírlapot átlukasztjuk egy egy, egy tollal, mondjuk, vagy egy rossz ceruzával. átlukasztjuk. Mit látunk mi a papírlapon? Azt, hogy hirtelen a földből, tehát ebből a, ebből a világból, ebből kibukik, vagy megjelenik rajta egy kör. Egy, egy, először egy pont, aztán egy kör. Amit persze mi vonalnak látunk, de körbe tudjuk járni, és így tapasztaljuk a kiterjedését. Aztán, ahogy dugjuk rajta keresztül ezt a rotringceruzát, ez egyre szélesebb és szélesebb lesz rajta, és azt látjuk ott azon a papírlapon, hogy ez egy, ez egy egyre nagyobb és nagyobb, egy kiterjedtebb valamivé kezd válni, nyilván nő. Nyilván növekszik. Uh -huh. És aztán pedig, amikor így egy idő után, aztán, amikor már a ceruzának a közepetáján vagyunk, akkor ez egy ilyen állandó dologgá vált, hát ekkor kifejlett és felnőtt. Majd pedig, amikor keresztül húztuk rajta a ceruzát, akkor hirtelen egyszerre csak eltűnik. És marad a helyén egy lyuk. És akkor mi a dimenziós papírlapon elsiratjuk őt, mert elment. Ő eltűnt. Tehát valaha volt, eleinte kicsi volt, kis kiterjedésű, aztán egyre nagyobb lett, majd pedig eltűnt. Holott valójában nem tűnt el sehova. Csak, csak, csak átjutott ezen a papírlapon. Tehát ez is csak egy illúzió. Ez is csak egy illúzió. És hogy minden mennyire illúzió? Ne nekünk nincsen már ott. Hát a mi aspektusunkból Nincs. nézve nincsen ott. Tehát a mi, mi, a mi számunkra nem élményszerű, és ami a mi számunkra nem élményszerű, azzal kapcsolatban könnyedén mondjuk azt hogy nincsen nem létezik. Miért? Mert magunkat helyeztük Isten helyére. Tehát a magunk aspektusát azt tekintjük abszolútnak. A másik, amiről a már Erő előszeretettel beszél, az az ok-okozatiságnak ok az illúziója, hogy ez milyen mértékben illúzió. Ő, ő arról mesél, hogy mondjuk képzeljük el, hogy ami fejünk, ami tudatunk, az egy szoba. Ebben a szobában mi fúrunk egy lukat a falba, és keresztül nézünk ezen a lukon. Ami ezen a lukon kívül van, amit a lukon túl látunk, az a valóság. Tehát ez a szoba. Ez a mi tudatunk, a szomszédszob, vált bovát kukucskálunk, a lukon keresztül, az pedig a tudatunkon kívüli valóság. Egyszerre csak a luk előtt elsétál egy macska. Mit látunk a lukon keresztül? Először látunk egy orrot, mondjuk fekete a macska, az úgysehoz szerennyed. Először látunk egy orrot, utána látunk egy nagy feketéséget, majd látunk egy farkat. És utána megint nem látjuk a macskát. Ebből levonjuk a következtetést, hogy az orrot általában valamiféle test követi, majd a testet farok. Tehát azt a következtetést vonjuk le, hogy az orr testet okoz, a test farkat okoz, ez pedig megszűdést okoz. Majd pedig a macska megfordul, és ellenkező irányból is elmegy a lyuk előtt, és ekkor pedig már, már be is bizonyosodott a tételünk, mert fordítva is működik, tehát fordítva is igaz. Tehát az orr testet, a test farkat okoz. Tehát mi ezt úgy fogjuk megélni, mint egyfajta okoz ok okozatiságot, holott nem or okoz testet és farkat, hanem macska de ezt így mi nem tudjuk innen nézve, innen bámulva megérteni felfogni egyszerűen mi itt az okokozatiság ok illúziójában vagyunk, pontosan úgy ahogyan az élet illúziójában vagyunk, az élet és halál fogalmának illúziójában vagyunk a rotring ceruza és a papír példájához visszatérve, nem fogjuk föl, hogy rotring ceruza, mert két dimenzióban a rotring ceruza értelmezhetetlen Oké, okay. ez, ez, ezek azért nagyon jó példák, mert szerintem inspirálnak egyfajta gondolkodást arra inspirálják az embert, aki bármilyen minimális szinten erre érzékeny, azt kérdezi, hogy oké, okay, de van-e arra mód, hogy kinézzek ebből a szobából? Van-e arra mód, hogy, vagy, hogy felfedezze, hogy oké, okay, akkor igazán kétféle jól elkülöníthető tudatállapotot ismerek. Az egyik, amikor alszom, és akkor a valóság felfogása, hogyha ezt maradjunk a macskánál, a hasaman fekszik a macska, ugye? Ha azt mondom, hogy a valóság a macska, csak hogy ennél a példánál maradjunk, akkor amikor alszom, és a hasamon van a macska, akkor ez a valóság vagy a matek tanárnőm, aki éppen követeli a leckét, vagy a fönök, vagy nem tudom, aki a gyomromon ugrál. Oké, okay, mert így fogom föl, így jelenik meg. Ezen a tudatállapoton a valóság a külső és belső ingerek struktúrálódása, így jelenik meg. Nyilván az én életrajzi különböző a hasam telítettségétől, egyéb tényezőktől függem valahogy a tudatom struktúrája. Felébredek azt mondom, hogy macska, menj a picsába, vagy mit tönsítsz. Oké? Okay? Tehát a valóság semmit nem változott, a leképezése. Az a kérdésünk, és ez egy nagyon érdekes kérdés számunkra, ez számunkra nagyon komolyan kapcsolódik a spirituális kérdés, hogy vajon van -e egy harmadik, ahol a valóság nevezetű cuc érzékelése pont annyira különbözik ettől a második színszól, mint a második az első szintől. Úgy tűnik, hogy van annak realitása, hogy ezt gondoljuk, mert pici kis tapasztalatokkal az ember tud ö, ezzel kézzel fogható tapasztalatot szerezni, hogy létezik a valóságnak egy egészen másik érzékelése, ugyanígy saját magunk, a múltunk, a jövőnk, a jelenünk, az emberségünk és a másik embernek is egy egészen más érzékelése. Amikor ö, mi összejövünk és ilyen szertartásoknak vagy ceremóniának nevezett dolgokat csinálunk, akkor próbálunk olyan közösségi tapasztalatokat szerezni, ami valamilyen belső térrel hoz minket kapcsolatba, ami összefüggés vagy kapcsolatba hoz bennünket valami erővel, ami erővel való találkozás valószínűleg nagyon hasonlít ahhoz, amit te Istennel való találkozásnak hívsz, és ami nélkül minden nagyon kérdéses, és nagyon... A, hát azért na, azért nagyon, nagyon nehéz erről beszélni. Erről azt tudom mondani, hogy amikor ezzel a dologgal kapcsolatba kerülök, kint ez egy viszonylag egyszerű gyakorlással, viszonylag egyszerű kis meditációval bárki megtapasztalhatja, hogy hogyan léphetek be ebbe a térbe, akár csak egy pillanatra, vagy közelíthetem meg, hogy hogyan tudok lecsendesedni belőlehez, hogy hogyan tudom a testi érzékeléseket kikapcsolni, és hogyan tudom ezt az erőt megragadni, és felerősíteni. Nem. Ez egy állatérdeke. Az embernek az a dolga, hogy felelje magában a halhatatlan. Én. Én azt gondolom, hogy nem. az ember valóban halhatatlan. De nem az egóban halhatatlan. Nem, nem. a Szigeti balásban, vagy a Rácz nem, vagy a Puzsér Robertben halhatatlan, hanem nem. és itt most hívd, ahogy akarod. Az Istenben halhatatlan, a lélekben, az alaprétegben Igen. halhatatlan. Tehát van bennünk egy közös, egy mélyen közös, egy létező. Ez igazából a létezés, a létezés entitás. Ebben vagyunk halhatatlanok. Hogyha az egónkat lebontjuk, hogyha az egónk mögé hatolunk, és azzal válunk azononos, amely az egónk mögött található létező entitás, ott válunk halhatatlanná, abban válunk halhatatlanná. Igazából a a kezünkben van, csak pillanatnyilag nagyon úgy nem, nem úgy látom, hogy azzal akarnánk azonosulni, amely halhatatlan. Miért? Mert a marketing többek között, meg a vágyaink többek között, meg a környezetünk többek között és annak vonzása folyamatosan és következetesen eteti az egónkat, hogy az ne kívánjon a, az alapréteg alapréteg javára föloldódni, ha úgy tetszik, hanem ragaszkodjunk ahhoz, Tehát, hogy, hogy egyre masszív legyen, és hogy fogva tartson bennünket, és hogy visszatartson, hogy hátráltasson, hogy tud, ne tudjunk azonosulni ezzel az alapréteggel, ezzel az istenivel, amely bennünk van. Úgy gondolom, hogy ez valamennyien konszenzuális, nem? Abszolút holnap kispesten csánk egy kerti partit. Igen? Ahol igen. Csánk ez is minden is hallgatóra vonatkozik a kivás <laughs> egyébként? Abszolút. Abszolút, ez egy, ez egy, ez egy kerti parti lesz, ahol... ahol de keresek be... meg Kispesten belül. Hát nem, mert majd <gül> mindjárt bemondom a címét a szabad, csak nem voltam biztos benne, úgyhogy csinálunk egy kerti partit, ahol többek között fogunk ilyen témákról is beszélgetni, vetíteni egy-két filmet, erről az Argentin helyről, ahol voltunk, ami kifejezetten ezen kérdéseknek a feszegetésére van, és akkor... Mondd már be lehet, a címet, akkor jön, légy cíves. De most nem fog tudni, hanem két perc múlva. Aha. Ja, azt akartam, csak ezt hozzáfűznem, mint az előbb mondtál, hogy a, a, hogy és margaritában, hogy Bajolan mondta nekem, azt tetszik, hogy kinek, kinek hite szerint adatik ugye ez a dolog. Uh -huh. tehát ahogy a, ahogy a, én úgy gondolom, hogy a, a halált, hogyha valaki egy ilyen elmúlásnak, egy ilyen materiális értelmen vett végnek é, éli, vagy gondolja meg, akkor az úgy is fogja megélni. E, amennyiben viszont a legnagyobb kiteljesedésnek, akkor amúgy. Akkor Már átadnak. csak azért is, mert a hit teremt valójában valóságot, a te hát tehát ez számodra. A hited által működteted a valóságot, tehát semmi sincsen amiben te nem hiszel. Tehát erről van szó. Tehát éppen ezért van, hogy a hiteddel te egy valóban élő, valóban szerető, valóban megváltó Isten tudsz magadnak teremteni. Tehát ez a lelki mechanizmus, ez a lelki-pszichés mechanizmus ennek a dolognak. Így igazából a hiteden kívül semmi nem sincsen, van. semmi sincsen, csak sötétség. Tehát a, a hited az, ami működteti a valóságodat, és, és hogyha valaki mondjuk materialista, az nem jelenti azt, hogy hitetlen. Ő is hisz egy csomó persze, dologban. Van, hát Például hisz az anyjában. Tehát a materialista is hívő, csak, hogy is mondjam, ő anyaghívű, ő, ő egy anyagvallásban van benne. Az a nagy tévedés szerintem. Ezért az, a világa anyagi, és ezért aztán, mivel nem hisz a megváltásban, őt nem is váltja meg semmi. Így van. Hiszen nem hisz benne, nem teremtett maga számára semmi megváltót. Tehát, hogy ez tényleg így van. Tehát te mágus vagy. Te teremtesz magadnak egy világot, és ha teremtesz magadnak megváltót, az megvált téged. Ha nem teremtesz magadnak, akkor nem vált meg. Ilyen egyetérű, A te Szín. Még mindig nincs meg, de már rögtön mondom. Egy szó, mint száz, ami mindannyiunk hitét illeti, az, az rendkívül kritikus. Főleg azért, mert a jelenkortársadalma társadalma az nem nagyon támogatja a spiritualizmust. És nem nagyon segít minket abban, hogy a hitünk az meghaladja a kézzelfogható vágyainknak a körét. Egy, egy kézzelfogható tanács szerintem, bár ez nem lesz túl jó tanács, és kicsit lelombozó lesz, de, de, de hogy mondjam, ennek a ennek a dolognak a eljövetele, amiről itt most próbáltunk beszélni, amit az nem a megszokott érzékszerveken keresztül fog beköszönni. Én ezt gondolom. Ugye ennyi. Tehát erre föl lehet készülni, hogy amíg az ember vásáli, mutatja, megszok... az... de, de, de meg, vár. De megfogható dolgon, dolgokon keresztül. Tehát ott volt például Jézus. Hogyha valaki hit benne, akkor annak az embernek a számára ez nem egy anyagi entitás volt, ahogy megjelent, ha pedig valaki nem hit benne, az nem látott mást, mint egy, mint egy hőbörgő prófétát, akit megfeszítettek, aztán annyi. Tehát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 egy. 1 81. 11, 81. A, 18 a kék metrő Kubányi Kispesti a 82-es vagy 82-es áll busz a Dobozi utcai megállóig. Dobozi oh. 79. Dobozi, mint a Tehát Dobozi, dobozi, dobozi 79. Dobozi utca 79. Is, 79. Ez egy jó kis kerti lesz, ahol lesz kaja a pipa zene, mit tudom én. De ami még érdekesebb lesz, hogy lesznek olyan kis, hát félig, meddig szertartásoknak nevezhető kis közös meditációk, ahol, ahol ez a dolog. És mikor? E, szombaton. Ugye a holnap az van, Ilyen. szomban, és 5 órát már ott vagyunk. Úgy, Akkor gondolom, gondol hogy mindenkit szeretettel vára a humanista mozgalom. Hát ennyi volt mára, illetve erre a hétre. De a jövő héten, illetve holnap a Dobozi utcában mindazokkal akik. Sziasztok! Sziasztok! Hello. Az Apocalypszis részvénytársaság már a berekezt Ami a Földből megmaradt, arról a következő hétköznap döntünk. Addig se felejtjétek el szavainkat! Szerződj! Szervez! szerez, Szennyez! Tartsátok ízben, a Földet azért kaptuk, hogy komfortosabban, gyorsabban és kalandosabban éljünk. Az Apocalypszis részvényeket pedig azért, hogy ebből hasznunk is legyen. Következő ülésünkig is fogyassza jó étvágydal a bolygót!